Алан Дін Фостер «Чужий» Переклад з англійської Юрія Єфремова Розділ перший Семеро людей спали і бачили сни. Розумієте, то не були професійні сновиці, ті утримували високу плотню, вважалися поважними людьми і взагалі були на розхват. Як і більшість із нас, ці семеро бачили сни, не напружуючись і без чітких казівок. Професійні сновидіння, які можна записати і вимкнути іншим для розваги, це набагато серйозніша річ. Треба вміти керувати своїми непосвідомими творчими імпульсами та розшаровувати уяву, а робити це одночасно надзвичайно важко. Професійні сновидці є одночасно найбільш організованими та непередбачуваними митцями. Такого можна порівняти з майстром, який створює тендітну павутину роздубів, Не те, що більшість з нас, безпосередні та незграбні, або як офіс емеру. Серед них лише ріплі володіла задатками цього особливого потенціалу. У неї були проблиски вродженого сновиця і більш яскравого уява, ніж у її напарників. Але їй бракувало справжнього натхнення та зрілості думок, притаманної професійним сновицям. Вона була чудовою комірницею, могла добре сортувати коробки А у камері збереження Б або звіряти декларації. Але сховище її думок, коївся повний безлад і її файлову систему постійно давала збої. Надії та страхи, роздуми та незакінчені образи хаотично гасали і ціками її розуму. Воренд офіцер ріплі мала б краще себе контролювати, хімерні думки, які ще не встигли сформуватися і спали, чекаючи, поки їх розбудять, перебували поза межами її свідомості, трішки більше зусиль та самоусвідомлення, з ріплі вийшов би професійний сновидець, принаймні так вона іноді вважала. Що ж до капітана Далласа, він був досить лікуватим, хоча й найуронізованішим членом екіпажу. У нього була непогана уява. Доказом цього слугувала його борода, оскільки усі крім нього поглилися перед тим, як увійти до морозивної камери. Як пояснював капітан Даллас, відповідаючи на численні питання його напарників, це було частиною його особистості. Він би швидше пожертвував будь-яким органом, але не своєю видатною бородою. Даллас керував двома кораблями – мізоєрним буксиром Нострому та своїм тілом. Обидва з них будуть живі-здорові як у режимі сну, так і в активному стані. Отже, капітан Даллас був хорошим керівником і володів дещіцею уяви. Але щоб стати професійним сновидцем, цієї дещіці було замало, а це ніяк не компенсуєш непомірною кількістю організаторського хисту. Тому з Далласа був такий же сновидець, як і зріплі. Кейн не так добре міг контролювати свої думки та дії, як Даллас, і йому бракувало уяви. Він був хорошим старшим помічником, але ніколи б не став капітаном. Для цього потрібен певний рівень енергійності та командні навички, а Кейн цього не мав. Його думки були досить туманними і нечіткими, на відміну від думок Даласа. Кейн був слабкою тінню та глухим відбудням капітана. Утім, це не робило його менш симпатичним. Але професійне сновидіння вимагає багато додаткової енергії. У Кейна ж її ледь вистачало на повсякденне життя. Сни Паркера не були образливими, але були менш ідерічними, аніж у Кейна. У них не було ані тіні фантазії, вони були надто спеціалізованими і рідко коли в них з'являлися люди. Втім, чого можна очікувати від бортінженера. інженера? Його сни були досить прямолінійними і іноді бридкими. Коли паркер не спав, то ретельно приховував усе це, лише іноді він давав волю почуттям, коли гнівався або був розжартований. Паркер приховував майже весь той бруд та презирство, які проростали в глибинах його душі. Його напарники нічого не знали про те, що булькотіло та настоювалося під маскою чистої оболонки паркера. Ламберт не стільки бачив сни, скільки надихало інших, котрим у снах являлася. Під час гіперсну її невтомні думки були переповнені внутрішніми схемами та факторами робочого навантаження, збалансованих результатами розрахунків кількості палива. Іноді фантазії Ламберт пробувалися до її структур сну, але не настільки, щоб вразити її саму, як інших. Паркер та Бред часто уявляли, як їхні системи з'єднаються з її власною. Якби Ламберт колись дізналась їхні мрії про фактори навантаження та просторові суміщення, то сильно б розлютилася. Тому Паркер і Бред тримали такі заборонені думки при собі, надійно заховавши їх у свої мрії та сни, щоб не злити Ламберт. Це було б зайвим, бо як штурману строму вона відповідала за те, аби безпечно доставити їх усіх додому. А це було найочікуванішим і найжаданнішим контактом, який можна лише уявити. Бред значився в списку як інженер-технік. Це свідчило про те, що хоча він був таким же розумним і квітливим, як і Паркер, але йому бракувало солідності. Ці два чоловіки були дивною парою. Стороннім людям здавалося, що між ними немає нічого спільного, але вони без проблем співіснували і працювали разом. За порукою їх дружби та співпраці було те, що Брет ніколи надліс Паркеру і в душу. Технік був незворушним і флегматичним у своєму світогляді та судженнях, у той час як Паркер виділявся балакучістю та мідливою удачею. Останній міг годинами нарікати через несправність якогось із мікрочіпів, клянучи весь родовід цієї мікросхеми аж до ґрунту, в якому вперше було видобуто рідкісні копалини для її виробництва, у той час як Бред спокійно міг зазначити «добре». У нього одне слово було більше, аніж просто вираз думки. Завдяки цьому слову він самостверджувався. Для Брета мовчання було формою спілкування, а балакучість він розсінював як щось ненормальне. Нарешті про Еша. Він був науковим співробітником, але його сни були смішними не через це. Вірніше, дивними, але зовсім не кумедними. Сни Еша були найбільш раціональними серед членів екіпажу. Вони найточніше передавали його сутність під час неспання. У них не було жодних ілюзій. Тут немає нічого дивного, якщо знати Еша, але ніхто з його шести напарників його не знав добре. Натомість сам Еш добре розбирався в собі. Він одразу міг сказати, чому ніколи б не став професійним сновицем, якби йому поставили таке питання. Тім, нікому це в голову не приходило, незважаючи на те, що Еш найбільше з усіх захоплювався питаннями професійного творення снів. Геть забув про кота. Його звали Джонс. Звичайнісінький домашній, вірніше корабельний кіт. Джонс був великим жовто-рижим котярою незрозумілого походження. Він завжди тримався незалежно. Джонс давно призвичаєвся до мінливостей космічних польотів та особливостей астронавтів. Він також занурився в анабіоз. Йому снилися про протеплі та темні місця і мишей, на яких діє сила тяжіння. Серед усіх сплячих на борту він був єдиною задоволеною істотою, хоча невинним його важко було назвати. Дивно, що жоден з членів екіпажу не був кваліфікованим сновицем. Адже в кожного з них було набагато більше часу, щоб спати, аніж багатьох професіоналів цієї справи, незважаючи на сповіднення сну завдяки анабіозу. Необхідність зробила сон їх основним заняттям. У відкритому космосі немає що робити, окрім як спати та мріяти в морозивних камерах. Можливо, вони всі залишаться любителями, хоча завдяки досвіду і досить компетентними. Їх було семеро, вони спокійно спали, а їхній корабель «Нострому» летів у пошуках жахіть. «Нострому» був єдиним, хто залишався при пам'яті. Зорльоту не потрібен був сон, як і консервувальна дія морозильних камер. Якщо він не впадав у подібний стан, то це було ненадовго, і зороліт швидко вмикався знову. Він працював, захищаючи своїх підопічних від смерті, що завжди чатувала на погуттів за один крок від анабіозу точнісінько як величезна сіра акула за човном у відкритому морі. Безперевну механічну пильність Нострома можна було помітити повсюдну в тиші корабля, зокрема у м'якому водіні і мигутіні лампочок, які були проявом чутливості приладів. Вони проникали в кожен куточок корабля, щоб перевірити кожну схему та конструкцію. Зовні теж були сенсори, які моніторили пульсацію космосу і попереджали про електромагнітні аномалії. Одна частка мозку онострому, зокрема, займалася аналізом таких аномалій. Він чітко фіксував їх, знаходив нестандартні явища, досліджував результати аналізу та приймав рішення. Прилади прокидалися зі стану спокою, а недіючі схеми, знову починали контролювати потік електронів. Після прийняття рішення починали міготіти сотні яскравих лампочок, ознаки життя, які пробуджували механічне дихання. Ось раптом почувся виразний звуковий сигнал, хоча до цього можна було почути лише приглушений звук якогось штучного тамбурина. Давно цього не траплялося на нострому, це означало якусь рідкісну подію. Серед розмоїтого цокання та спалахів приладів, що переукувалися один з одним, на кораблі поступово почав вживати особливий відсік із металевими стінами, де лежало семеро коконів, вкриті білосніжним металом і пластиком. У уціку почувся новий звук – це був вихлоп, який наповнював приміщення очищеним повітрям, придатним для дихання. Люди добровільно погодилися на підпорядковане становище, довіривши бляшаним бошкам на шталтну строму постачати їм кисень, коли в них не було змоги робити це самостійно. Сенсори непівчутливої електроніки випробували нове повітря і визнали його задовільним для підтримання життя в таких уразливих людських повністю біологічних організмах. Ми готіли ще якісь лампочки, і встановлювалося з'єднання між якимись механізмами. Без якихось урочистих фанфар семеро коконів розкрилися, і гусени подібні фігури людей ніби знову народжувалися на світ божий. Після пробудження семеро членів екіпажу Нострому виглядали ще безпорадніше, аніж під час її гіперсну. По-перше, вони були мокрий хлющ через консервант, який заповнював і вовлекав їхні тіла. Неприємно почуватися в чомусь слизькому, незважаючи, що то аналептик. По-друге, вони були голі, а рідина поганий замінник штучній шкірі під назвою одяг, яка робить людей стрункішими та рельєфнішими. Господи, пробурмотіла Ламберт, з угідою, стираючи рідину з плечей та боків. Яка холодрига! Вона вилізла з подоби труни, котра, утім, зберігала її живе, а не мертве тіло, і незграбно просунула до сусіднього відділення, де за допомогою рушника, який вона там знайшла, продовжила витирати ноги від прозорої липкої субстанції. «Чому, матір, не прогріє корибель перед тим, як вивезти нас із анабіозу?» Ламбард підвелася, намагаючись згадати, де ж одяг. «Ти чудово знаєш, чому!» Паркер теж напружено працював над своїм липким тілом і йому було не до фігури штурмана. Такою є політика компанії. Збереження енергії, вірніше коштів компанії. Навіщо витрачати зайву енергію на підігрі морозильної камери, якщо це можна зробити в останню мить? Крім того, після її пересну завжди холодно. Ти знаєш, що через замороження температура тіла падає. Знаю, але це не рятує від холоду. Пробурмотіла Ламберт, знаючи, що Паркер має рацію, але не бажала цього визнавати, бо інженер їй не цікавив. «Чорт забирай», – думала вона, спостерігаючи гусячою шкірою на передпліччі, хоча б трішечки тепла. Далас, витер у стані краплі консерванту, намагаючись не дивитися на те, що помітив лише він. Далас помітив цю річ ще до того, як виліз із морозильної камери. Гробель усе так підлаштував. «Робота всіх на швидку зігріє». Ламберт пробурмотіла у відповідь щось невиразне. «Усім зайняти свої місця. Сподіваюся, вони забули, за що вам платять. Прокинувшись, усі ми повинні забути про свої проблеми». Ніхто не посміхнувся і навіть не прокоментував цю реплику. Паркер подивився на Брета, той досі сидів у своїй морозильній камері. «Доброго ранку. Ти ще з нами?» «Егеш». «Отже, нам пощастило», – озвалася Ліплі. Вона потягнулась, її руки були порівняно більш реційними, аніж у інших. Добре, що наш головний балакун залишився таким же гуйорким. Бред посміхнувся і нічого не відповів. Він був не більше комунікабельним, аніж машини, які він обслуговував, якщо не менше. Весь екіпаж із семи учасників гвозував із цього. І в такі моменти вони сміялися разом із Бретом, а не над ним. Бо це стало частиною командного ритуалу. Даллас досі робив нахили, виставивши лікхи паралельно до підлоги, а руки перед штурвалом. Він міг побужитися, що чув, як скриплять його мускули, які відвикли від руху. Моготіння жовтої лампочки, яке було виразнішим за будь-які слова, повністю перевернуло його увагу. Світло тієї чортової маленької сонячної лампочки, схожої на око циклопа, свідчило про те, що їх розбудили не через закінчення подорожі, а з якоїсь іншої причини. Далеса вже цікавило, чому так? Еш піднявся і байдуже озирнувся навколо. Судячи з його міміки, він досі був у гіперсні. Почуваюся так, ніби я помер. Він спостерігав за Кейном. Старший помічник дозі позіхав, напівпрокинувшись. Еш подумав, що Кейн насправді обожнював гіперсон і міг би провести все життя як хворий нарколепсією, якщо б йому це запропонували. Паркер, не здогадуючись про хід домок наукового співробітника, подивився на Еша і задоволено зоуважив. «Ти виглядаєш так, наче помер?» При цьому Паркер здогадувався, що й сам виглядає не краще. Гіперсон виснажував не лише м'язи, а й шкіру. Трона Кейна привернула його увагу. Старпом нарешті сів у ній. «І з поверненням», – підмурнув Кейн. «Не сказав би, судячи з того, скільки ти прокидався». Кейн виглядав ображено. Підла брехня паркіре. Просто я повільніший за інших, от і все. Ага. Технік не наполягав на своєму. Тепер він повернувся до капітана, який заглиблено вивчав щось поза полем згору паркера, і запитав: Чи не обговорити нам перед посадкою вдок питання про розподіл винагороди? Бред при цих словах дещо пожовішав, вперше після пробудження. Еге ж? Паркер продовжив, одягаючи черевики. Гадаю, що ми бретом заслуговуємо на повну частку за успішне виконання завдання, плюс зарплатня та відсотки. Добре, хоч глибокий сон не відобразився на вдачі інженерів, втомлено подумав Даллас. Не встигли прийти до тями, а вже з претензіями. Уголос уже сказав, ви двоє отримаєте частку згідно з вашим договором, не більше і не менше, а як і всі. «Ми утримуємо на меншу частку», – м'яку заперечив Бред. Для нього це була ціла промова, але на капітана вона не справила жодного враження. У того не було часу на дрібниці або на півсерйозний обмін дотепами. Мигаючий жовтий кружечок повністю прикув його увагу. Його думки рухалися зовсім в іншому напрямі. Тим не менше він відповів: «Кожен заслуговує на більше, ніж ви. Якщо хочете, подайте скаргу до бухгалтерії компанії». Тепер спускайтеся вниз!» Скаргу компанії. сумно пробурмотів паркер, спостерігаючи за тим, як Бред виліз із струни і почав протирати ноги. Те ж саме, що скаржитися Богу. Саме так Бред перевіряв слабкий сигнал обслуговування на своїй морозильній камері. Не встигши прийти до тями голий та весь у рідині, він вже був увесь у роботі. Бред був із тих людей, які могли декілька днів ходити із зламаною ногою але не могли пройти повз несправні туалету. Далас пішов у відділення, де знаходився центральний комп'ютер, кинувши через плече. «Гей, баламути, краще дістаньте хто-небудь кута!» Гріплі витягла так само ще напівживого рижого кута з однієї з мрозильних камер. У неї був ображений вигляд. «Не можна так байдуже ставитися до нього!» У нас півчутливо попестила мокру тварину. «Це не якийсь там прилад!» Джонс – член нашого екіпажу, як і всі ми. Навіть кращий за декого, – погодився далас, спостерігаючи за тим, як Паркер і Бред ідуть у бік інженерних приладів. Принаймні, він не мрочить мені голову, скажучись на зарплатню та премії, ледь прокинувшись на борту. Ріплі пішла, загурнувши кутав пухнастий сухий рушник. Джонс тихо замуркутів, вилизуючи себе з надзвичайно поважним виглядом. Він уже не вперше занурювався в гіперсон тому зараз міг дозволити таке приниження, аби його нести на руках. Даллас повністю обтерся і натиснув на кнопку під своєю труною, з-під якої тихо виїхала шухляда. Там лежав його одяг і декілька особистих речей. Доки Даллас одягався, до нього підійшов Еш. Науковий співробітник тихо запитав, застібаючи чисту сорочку. «Матір, хоче з тобою поговорити?» і у бік жовтої лампочки, яка безперервно мигутіла на підвішеній консолі управління. «Так, я одразу помітив її», – Далас просунув руки в рукава. «Безперервне жовте світло – це ще не сигнал тривоги. Поки що не кажи нічого іншим. Якщо станеться щось серйозне, вони про це і так скоро дізнаються». Він накинув на плечі напрасовану коришну куртку, не застібаючи її. «Щоб це не було, усе не так погано». Еш намагався надати своєму тихому голосу обнадійливу відтінку і знову вказав на безперервне мігутіння. «Вона мовитить жовтим, а не червоним». «Це поки що...» – Далес не був оптимістом. «Ех, якби мені зараз хотілося прокинутися із гарним зеленим сигналом!» – дещо пригнічено промовив капітан. Він знизав плечима і спробував пожуртувати, копіюючи обнадійливу інтонацію Еша. Може це миготить наш автокок? Буде взагалі чудово, якщо він приготує те, що називає їжею. Він спробував посміхнутися, але в нього не вийшло. Нострома не людина. Він не буде розігрувати свій екіпаж і буде його з за допомогою попереджувального жовтого світла без поважної причини. Збій у роботі автокока не входив у перелік таких причин. Утім, після декількох місяців сну не слід нарікати, що треба буде кілька годин добряче попрацювати. Відсік, де знаходився центральний комп'ютер, дещо відрізнявся від інших відділень нострому. Захоплюючий калейдоскоп лампочок екранів, цифрових індикаторів та здавачів чимось нагадував відпадну вечірку з п'яними ялинками. Дала сів у набите контурне крісло і замислився, що робити далі. Еш усівся навпроти електуального банку і почав маніпулювати приладами управління так швидко і невимушено, наче він годину тому не був у гіперсні. Ніхто не вмів так працювати з механізмами, як цей науковий співробітник. Даллас теж часто хотів набути таких умінь. Досі на і через наслідки її приснув, він набрав нарешті запит. На екрані почали мерехтіти вигравлені орнаменти, котрі потім склалися в знайомі слова. Даллас перевірив формулювання і переконався, що воно було стандартним. Аварійна функція посиленого моніторингу для відображення матриць і запитів. Так, Корабель миттєво прийняв запит і одразу Даллас отримав відповідь від матері. Розпочаток посилений моніторинг адресної матриці. Стопчики, розбитої по категоріям інформації, згуртувалися під цим коротким написом для перевірки. Даллас узнайомився з довгим списком, набраним дрібним шрифтом, обрав потрібну ділянку екрану і увів наступне. екстраний командний пріоритет. Функція посиленого моніторингу готова до запитів. Відповіла матір. Комп'ютерний інтелект не запрограмовано на красномовність, і матір не була винятком. Далласа це влаштовувало. Він був не в гуморі, щоб теревенити. Капітан швидко написав. Що трапилося, матір? І замер в очікуванні. Не можна сказати, що інший капітанський відсік на Нострому був дуже просторим, але там було трохи більше місця, ніж в інших відділеннях та камерах, хоч і не набагато. Уздовж стін були встановлені екрани зовнішнього огляду, а ближче до середини контурних крісел чекали на своїх господарів перед центральним терміналом із м'ютливими пультами. Ще більший капітанський відсік – це були б гроші на вітер, оскільки екіпаж проводив більше часу у морозильних камерах у нерухомому стані. Відсік був призначений виключно для роботи, а не для відпочинку чи розваг, і всі, хто там працював, чудово це знали. Герметичні двері тихо розчинилися в глиб стіни і увійшли спочатку Кейн разом із Ріплі, а за ними Ламберт з Ешем. Вони звичними швидкими кроками підійшли до відповідних пустів управління за панелями, подібно до старих друзів, які зустрілися після довгої розлуки. П'яте крісло залишилось поки що порожнім, чекаючи, доки Далас не повернеться зі свого тета-тети з матір'ю, інтелектуальним банком Нострому. Це прізвисько було досить влучним і невзятим зі стелі. Люди завжди серйозніше коли дізнаються про апарати, що бережуть їхнє життя. А машини виконували свою опікунську функцію з такою ж серйозністю і навіть здавалося з нотками почуттів. Члени екіпажу були одягнуті досить невимушено, що відповідало їхньому ще розслабленому стану. Це була повсякденна пародія на уніформу астронавтів. Їхній одяг відображав особливістість власника. Сорочки та брюки були пожмакані та зношені за декілька років, як і їхні тіла. Перший звук, що пролунав у капітанському відсіку після довгих місяців повної тиші, сумарно відобразив настрої всіх розбуджених членів екіпажу, хай навіть вони цього й не усвідомили. Це було невдоволене нявчання Джонса, коли ріплі поклали його на панель. Потім кіт, що стрибнув на підлогу, почав тертися об коліна Ріплі, коли вона зігнулася на стільці з високою спинкою і навчання змінилося муркутінням. «Ну що, вмикаємося?» Кейн перевіряв свою панель управління, оглядаючи засоби автоматизації і шукаючи невідповідні та нестабільні контакти, а Ріплі та Ламберт клацали необхідними вимикачами та натискали потрібні кнопки. Коли нові лампочки та кольори почали загоратися на індикаторах і дисплеях, усі хутко пожовішали Таке враження, що пристрої раділи появі їх живих партнерів і намагалися за будь-якої можливості продемонструвати їм усі свої таланти. На індикаторах перед Кейном з'явилися нові цифри та слова. Кейн порівняв їх із тими, що міцно засіли в його пам'яті. «Виглядає нормально. Тепер давайте подивимося, що там назовні». Пальці Ламберт послідовно пробіглися рядом щільно розташованих кнопок. Увімкнулися всі екрани на стінах капітанського відсіку. Частина доблюючих дрібніших зависла зі стелі, що простіше було працювати. Штурман Ламберт уважно подивилася в один із квадратних екранів, що знаходився найближче і одразу насупилася. Вона побачила частину того, на що очікувала, але говного бракувало. Це було так важливо, що всі інші речі, які були в нормі, її вже не цікавили. «Де ж земля?» Кейн уважно вдивлявся у власний екран. Він бачив темряву, всіявну зірками, а крім цього майже нічого. Якщо навіть припустити, що вони занадто рано залишили гіперпростір, то принаймні вони мали побачити сонячну систему на дисплеях, але її не було, як і очікуваної землі. Лабер, ти штурман, скажи ти? Посередині деяких екранів була зірка, але не сонце, вона була іншого кольору, а збільшені на екрані небесні тіла зовсім не нагадували рідні планети. Усе було інше – форма, розмір, кількість. «Це не наша система», – глухо зазначили Ріплі, хоча це і так було очевидно. «Можливо, проблема в нашому маршруті, а не в зірках?» Голос Кейна звучав не надто переконливо навіть для нього самого. Іноді зорльоти виходили з гіперпростору у вільший бік від свого пункту призначення. Це може бути збільшене зображення Центавра, а сонячна система залишилася позаду. Давайте зробимо скан, перш ніж панікувати. Він промовчав про те, що система на дисплеях нагадувала Центавр не більше, аніж Сонце. Герметичні рухомі відеокамери на бувалій поверхні нострому почали тихо рухатися в космічному вакуумі, шукаючи у знак земного тепла в моруці. Допоміжні камери, встановлені на вантажі, які вісну строму, страхітливе скупчення величезних металевих резервуарів, теж використовувалися у пошуках. Земляни минулих століть дуже здавувалися б, якби дізналися, що Нострому везе в міжзоряному просторі значну кількість сирої нафти і по дорозі переганяє її за допомогою власної автоматичної установки, яка безперервно працює. До того часу, як Нустрому долетить до земної орбіти, нафта має перетворитися на готовий продукт. Застосування таких методів було необхідністю. Хоча людство винайшло чудові та ефективні замінники палива, це сталося лише після того, як окремі з жерливі особи вичевили останню краплю пального з висушеної землі. Усі машини, створені людством, працювали на термоядерній та сонячній енергії, але це не могло бути повною заміною нафтопродуктам. Наприклад, за допомогою термоядерної енергії неможливо виготовити пластмасу. Сучасний світ довше протримається без енергії, аніж без пластику. Тому місія Нострому та смердюча чорна рідина, яку він поступово переробляв, мали вагоме комерційне значення. Камери зафіксували довкола лише одну систему, яку можна було побачити в центрі декількох екранів зірку незвичайного кольору в оточенні безладного намиста з планет, що оберталися навколо неї. Зараз Кейн і Ламберт майже не сумнівалися, що Нострому чомусь узяв курс на цю невідому систему. Усе ж, могла трапитися помилка в часі, але не в просторі. Сонячна система могла бути зліва або справа від цієї зірки. Був точний спосіб це перевірити. Виклич службу транспортного контролю. Кейн прикусив нижню губу. Якщо ми зможемо отримати від них сигнал, то знатимемо, що в правильному секторі. Якщо ми неподалік від сонячної системи, то отримуємо відповідь від однієї зовнішніх станцій ретрансляторів. Ламберт перевірила інші кнопки. Це міжгалактичний торгівельний буксир Днустрому, реєстраційний номер 180246, що прямує на землю з налевним вантажем нафти та відповідною установкою для її очищення. Викликаю антарктичну службу транспортного контролю. Як зрозуміли мене, прийом. У динаміках чулося лише слабке, безперервне шипіння поміг віддалених зірок. Джонс лежав біля у хуріплі й буркутів в унісон із зірками. Лабер спробував ще раз. Міжгалактичний торгівельний буксир Нустромо викликає службу транспортного контролю і сонячної системи або Антарктиди. У нас проблеми з навігацією. Це пріоритетний виклик. Будь ласка, дайте відповідь. Знову дражливе зоряне шіпіння. Ламберт почала нервуватися. Сос, Сос, буксир Нустромо викликає службу транспортного контролю і сонячної системи або інший корабель, який нас чує. Сос, чекаємо на відповідь. Невиправданий екстрений виклик, а Ламбр знала, що на даний момент їм нічого не загрожувало, залишився без відповіді. Зневірившись, вона вимкнула передавач, але приймач залишила увімкненим для всіх каналів на випадок, якщо поряд буде пролітати інший корабель, що буде подавати сигнали. «Я знала, що ми далеко від сонячної системи», – пробурмотіла Ріплі. «Я знаю це місце», – вона кивнула в бік дисплею над своїм постом. «Це далеко від сонячної системи, як і ми». Спробуй ще, наказав Кейн і повернувся до Ламберт. Де ми зараз? Ти вже читала данії. Дай мені кілька хвилин добре. Це непросто. Ми десь у хріна на ругах. Спробуй ще. Цим і займаюся. Після декількох хвилин напружених пошуків і маніпуляцій з комп'ютером Ламберт злегко посміхнулася і задоволеним виразом обличчя. Знайшла, ми недалеко від системи Z2. Ми навіть не досягли зовнішнього освоєного кільця. Ми глибоко, аби натрапити на навігаційний буй, не кажучи вже про транслятори кораблів, що знаходяться в сонячній системі. «Якого біса ми тут опинилися?» – вголос голос поцікавився Кейн. «Якщо з кораблем нічого не трапилося, а ми не вдома, чому ж тоді матір вивела нас із анабіозу?» Це було простим збігом, але ніби у відповідь на поставлене питання групу станції почав голосно і наполегливо сигналити про загальний збір екіпажу. У хвості Нострому розташовувалося велике великі машини відділення зі складним потужним обладнанням. Там знаходилося серце корабля, розширена система тяги, за допомогою якої зорелів міг рухатися викривленим простором і змагатися із часом, задерекувато показуючи свій металевий Нісенштейнові. І лише незначна частина енергії витрачалася на живлення життєдіяльності екіпажу. У передній частині цього масивного комплексу, який постійно гудів, знаходилася склина кабінка, просторий горбок над конусоподібним гіпердвигуном. Тут у контурних кріслах відпочивали двоє інженерів, котрі відповідали за забезпечення справної та безперебійної роботи всіх механізмів двигуна. Чоловіки пілкувалися про механізми, а механізми дбали про них. Більшу частину часу двигун сам чудово про себе дбав, що дозволяло Паркерові й брету займатися більш приємними та цікавими їм справами. Наприклад, пити пиво, то розповідати непристойні історії. Зараз була черга Паркера. Він уже сотий раз переповідав байку про помічника-інженера і бордель в умовах невагомості. Це була гарна історія, від якої незворушний Бретт завжди міг розуміючи хіхікнути кілька разів, а оповідач сміявся так, що аж на кольки брав. І медам кинулася до мене, стурбована і водночас час розлючена», – розповідав інженер. Вона почала просити нас врятувати того бідного додіка. Гадаю, він не знав, куди втрапив. Як завжди, він засміявся зі свого жарту. «Ти ж пам'ятаєш те місце? Чотири стіни, підлога і стеля завішана дзеркалами, а ліжка немає. Лише фіолетова сітка посеред кімнати, яка обмежує дії і захищає від ударів об стіну. Це все в умовах невагомості». Він похитав головою, перебираючи в голові спогади. Це місце точно не для вразливих. Над ним вирішили пожортувати і створили імітацію вільного падіння. Уявляєш, як той хлопчик запанікував, коли все довкола почало вертітися. Ці зеркала зовсім збили його з пантелику. Напевне, його напарники довго вмуляли його спробувати ту штукенцію. Та дівчина, яка була з ним, миючись розповідала, що все починалося добре. Але потім вони почали крутитися, і він запанікував, бо не міг зупинити їхні перекиди. Вона теж намагалася, але зупиняти вільне падіння теж потрібно удвох. Через дзеркала хлопець втратив орієнтацію, а через вільне падіння він не міг перепинити блювати. Паркер випив ще пиво. У житті не бачив такого безладу. Гадаю, вони досі миють дзеркала. «Еге!» – бред схвально посміхнувся. Паркер непорушно сидів, чекаючи, доки вивітряться у стані спогади. Після них залишилися приємні прохитливі враження. Паркер відчужено увімкнув тублер над панеллю управління. Загорілося приємне зелене світло. «Яке в тебе світло?» «Зелене», – відповів бред, повторивши процедуру увімкнення та перевірки власних приладів. «І в мене», – Паркер спостерігав за бульбашками в келиху з пивом. Він усього кілька годин тому прокинувся з гіперсну, а вже занадював. В міжнервному відділенні все працювало без боїв, тому справ не було. Не було з ким навіть подискутувати, окрім Брета. Але як можна розпочати балачку з чоловіком, котрий розмовляв односкладними вигуками, і для якого сказати повне речення було справжнім досягненням? Думаю, що Далас умисно ігнорує наші скарги, наспілився сказати він. Можливо, він не може видати наказ про те, що ми отримали повну премію. Але він же ж капітан. Якби він хотів, то міг би надіслати запит або принаймні замовити слово за нас. Це було б дуже дуречно. Він вивчав індикатори з числами, які збільшувалися або зменшувалися вправо і вліво. Ремісцентна червона лінія, що бігла в центрі дисплея, зупинилася рівно по нулю, розділивши потрібне значення нейтральності на дві половини. Паркер намірився і далі проводити безмістовний монолог, розповідати різні історії та скаржитися, але зумив над ними і раптом почав монотонно дзвичати. Чорт забирай, що там знову трапилося? Щойно трохи розслабишся, усі довкола починають бігати, ніби на срачку. Егеш, бред схилився, щоб краще чути, а мовець прокашлявся. Це було ріплі. Усім зібратися в кают-компанії. Зараз не час обіду. Та й для вечері ще зарану, збентежено сказав Паркер, або час вимонтажувати нафту, або... Він запитально оглянув на напарника. Скоро дізнаємося, промовив Бред. По дорозі до кают-компанії Паркер з угідою оглянув стіни коридору на поверсі С, які були далеко нестерийними. Цікаво, чому вони ніколи не спускаються сюди? Ось де справжня робота. Через це ми й отримаємо половину частки. Наш час – це їхній, так вони це і сприймають. А я думаю, що це тхне лейном. Судячи з тону Паркера, можна було навіть не сумніватися, що він мав на увазі зовсім не запах стін у коридорі.